Continuem amb temes d'actualitat perquè el 15 de maig va començar a concentrar-se gent a les places, ja ho sabeu acudien a un reclam llançat des de les xarxes socials per mostrar el primer sentiment que provoca la injustícia la indignació. El narrador i periodista Sebastià Benassar ens ofereix la primera crònica en un llibre dels fets que ha tingut lloc entre el 15 de maig i el 19 de juny del 2011. El llibre titular La primavera dels indignats l'ha publicat l'editorial Meteora i per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon a Sebastià Benassar molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer tot suposo que per fer aquesta feina ha sigut una tasca doncs, que hem hagut de córrer tots molt no? per fer aquest retrat, eh, com dèiem, de, del que ha succeït al voltant dels fets del 15 de maig. Sí, hem hagut de córrer, eh, però vaja, això ja, ja anava amb el, <laughs> amb el tema, no? Vull dir, quan intentes escriure't d'una cosa tan coetània i tan contemporània, eh, resulta que, clar, que els esdeveniments eh, van canviant d'un dia per l'altre, que quan tens al llibre, diguéssim, a mig fe, has d'anar afegint eh, cosetes al final, diguéssim, i, i vaja, tots hem hagut de córrer, l'editorial també ha hagut de córrer molt. Parlem una mica de l'objectiu no, d'aquest llibre perquè perquè et planteixes doncs, dir ha fon una mica una crònica, nem a fet un recull perquè sabem que els diaris de televisionviss, etc doncs, n han fet una cobertura que al dia a dia m'han pogut estar informats, però perquè aquest recull? Eh, mira, el, el, el llibre sorgeix eh, primer tot com un treball del, del màster, jo estic fent el màster en Història del Món i aleshores un dels professors va proposar que si volíem podíem canviar el seu treball eh, final per eh, intentar estudiar eh, aquest moviment en relació a, a si això podia alterar o no les formes de, de fer política no? a mi m'ha semblat molt més, molt més interessant fer aquest tema que no, que no un altre perquè permetia accedir a, a, a fons en directe no? i parlar d'una cosa molt, molt coetània i aleshores, clar, el que, que s'intenta demostrar en aquest llibre és que aquest moviment no és un moviment anarquic sinó que és un moviment que està molt ben, molt ben organitzat o que s'ha organitzat molt bé un cop a les places, no? perquè la intenció eh, crec jo que no és eh, la de destruir la societat sinó la de canviar-la no? i aquesta és la, la idea principal del llibre i està fonamentat també en alguna disposicions sobre, sobre política, etcètera, jo crec que és un, és un assaig eh, que intenta demostrar que, que això és una nova manera de fer política, no? De fet, eh, com deies, doncs, eh, hi ha molts mites o moltes imatges que s'han anat eh, doncs, eh, recopilant al llarg de tot aquest temps i per alguns els haurà de quedat doncs, que és un moviment anàrquic, els altres s'hauran doncs, eh, vist aquelles escenes de violència i s'hauran quedat amb allò. D'alguna manera, a través d'aquest llibre, doncs, també podem organitzar-ho una mica i, i re recordar que tu has estat allà doncs, sent testimoni i suposo que entrevistarà molta gent, no? Bé, la, la, sí, hi ha entrevistes, però hem buscat, sobre entrevistes, eh, sí que hi havia alguna persona que, que ha estat directament vinculada al moviment de les places, però, sobretot, també hem buscat una mica eh, gent un poc més, eh, menys implicada directament, sinó més testimoni. Hi ha deu entrevistes eh, a diferents persones, des de directors de mitjans de comunicació, fins a algun periodista que ha estat implicat allà, fins a gent que, que ha estat a dins de la manifestació, fins a, a gent de joventuts de partits polítics molt diferenciats, hi ha una del Partit Popular, per exemple, i una de, i una altra persona que és de, de un partit eh, nacionalista eh, perquè ho veiessin per, per complementar una mica la cosa no? I, i després hi ha una mica les impressions que sí que es podien copsar a la, a la plaça, hi ha algun dels testimonis hi ha eh, alguns petits reculls de frases que m'anaven enviant eh, de frases al Facebook també la gent que penjava les seves impressions a la, a la plaça però bàsicament el que intenta és això eh, ser un una mica d'explicació de, de, de què volen aquesta gent, eh, què estan fent i, i com això pot canviar o no eh, la situació, una, una mica de, de, de la política, tal i com la coneixem avui en dia no? i sobretot intentar clarificar perquè és veritat que, que hi ha hagut molta confusió. No? De fet, una de les conclusions doncs, és veritat que, que és que la política ha de canviar o sió no si ho diuen els indignats i que el sistema és altament injust i doncs, no hahaurà sé, fet conclusions també de tot el que està passant. Sí, jo, jo crec que hi ha unes quantes conclusions possibles. Una és, eh, la primera, que és aquesta que jo deia, que jo crec que no és un moviment tan perquè el que volen és transformar la societat. La segona és que és un moviment que, que jo crec que té moltes coses bones, però que n'han tingut algunes de dolentes, i també es diuen al llibre, en el sentit que, per exemple, eh, els ha costat comunicar exactament que volien, vull dir, això, i els ha costat molt prendre les decisions en alguns temes, com per exemple el tema de l'autodeterminació eh, a Catalunya, els ha costat molt després, per exemple, quan, quan una assemblea decideix eh, abandonar la plaça de Catalunya, per exemple han trobat una, una gran quantitat de gent que s'hi ha quedat, cosa que no va passar a Madrid, per exemple, on tothom va anar i va seguir aquest, aquest moviment i que en certa mesura deslegitima la seva manera de fer política perquè si es diu, no, farem una política assembleària per dir per dir d'una manera no? i l'assemblea pren una decisió quan aquesta assemblea pren una decisió, en lloc de tothom seguia aquesta decisió, ni hi ha alguns que diuen el bueno, que no ens agrada ens quedem pel nostre compte. Jo, eh, un dels testimonis més divertits de, de per què es quedaven eh, va ser un noi que va dir ostres, és que jo durant un mes he portant totes les coses de casa aquí i ara venen a l'arma no em fa molta mànina. Dir, són coses una mica, una mica curioses però jo que sobretot han tingut un problema tal volta de comunicació i tal volta de servei d'ordre jo que es van equivocar el dia 15 de juny eh, intentant impedir l'entrada al Parlament eh, el que havien d'haver fet era altres accions en altres llocs però jo crec que um, va ser una errada tant decidir anar al Parlament com després que es desbordés de la manera violenta que es va desbordar possiblement sigui la pitjor errada que han tingut que després, el dia 19, va quedar molt ben compensada amb una manifestació massiva on no va haver cap incident eh, és un moviment que, que, que és, com que és molt jove encara ha d'aprendre algunes coses Sí, més no, sí que hem de dir que també doncs, al llarg de tot aquest temps hi ha hagut eh, partits polítics i de d'esquerres que també s'han apuntat i que han durat recolzament al moviment Sí, però són partits polítics en no n'entén res Uh, en general, vull dir, jo crec que l'esquerra s'ha volgut sumar a un moviment um, que també va contra ells, que en, en bona part sorgeix per la decepció que ha generat uh, l'esquerra parlamentària tradicional tal com la coneixem independentment que després hi pugui haver -hi persones en, de cada un dels partits amb diferents sensibilitats, etc. Um, però cal recordar que també ha hagut a molts llocs el Partit Popular també ha donat suport a, la, a les manifestacions hi havia militant, militants seus i, i militants de partits de fins i de, de diguésin més que estan més a la dreta no? en, en alguns temes, com per exemple militants de, de Ciutadans militants de, de l'UPID per exemple, també han estat en les manifestacions Hi havia, jo, jo conec gent de Convergència Unió que estava dormint a plaça a, a la plaça Catalunya vull dir que, no, que era un moviment diguéssim, molt molt eclèptic en, en general i que l'esquerra se n'ha volgut intentar portar cap al seu cantó i a vegades n'ha sortit escaldada perquè eh, s'ha dit llet d'oportunistes en algun cas, no? I jo crec que, que en raó perquè és una cosa que, que va més enllà de dretes o d'esquerres de és un, un sentiment diferent De fet, una de les peticions principals del moviment doncs, de fet una de les organitzacions convocants d'aquest moviment es diu Democràcia Real Ja i, i això suposo que ha de suscitar moltes doncs bé, moltes reflexions dins d'aquells estudiosos de, de la teoria política, no? Jo crec que, que sobretot s'haurà de veure, jo, jo crec que ara estem a les beceroles d'una cosa que pot canviar molt les coses, no? I que s'haurà de veure aquí un seguit d'anys si això s'ha quedat simplement amb un bluf amb un moviment d'això d'un mes, de dos mesos de, potser fins a l'octubre perquè sembla que l'octubre hi una gran concentració prevista eh, i es queda després en no res o si això després es tradueix en, en coses reals, no? per exemple en que els partits polítics facin seves algunes de les seves peticions i es modifiqui la llei eh, electoral i es el percentatge per entrar al Parlament per, per posar un dels exemples perquè potser per exemple partits com els dels escons en blanc resulta que tinguin molts, molta gent que els voti i, i consueixin deixar bastants escons en blanc en el, a les institucions o que aquest mateix moviment s'articuli d'alguna manera tipus assemblea d'electors de o el que sigui per tenir els seus representants també a les institucions i intentar canviar-les des de dintre jo crec que això Passa, fa, fa falta molt de temps per, per poder analitzar-ho d'una altra manera, eh, però el que sí que està clar és que els politòlegs, els, els que estan estudiant la, la ciència política, hauran de començar a pensar que moltes de les coses que demanen aquesta gent són molt fàcilment aplicables, en el sentit que avui en dia amb un DNI digital... Eh, és molt fàcil fer, fer teledemocràcia i fer, i fer referèndums participatius sense gastar-nos cap diner. També seria molt fàcil, fins i tot, suspendre la publicitat electoral no? i fer simplement les campanyes, perquè ens gastem molt diners en, en paperetes, en papers, en coses que totalment ningú no mira, molt poca gent mira i molt poc eh, a parlar de les propostes. No? Jo crec que la, la gran sort és que s'ha recuperat una mica l'àgora, no? el, el, el sentit de l'àgora eh, clàssic per debatre idees, Talvolta el sistema tampoc no ha funcionat perquè a vegades alguns dels debats eren pesadíssims i, i molt llargs, etc. No? Però com a mínim la gent eh, s'ha convocat eh, entre ella per sistemes digitals per acabar eh, anant a la plaça a parlar cara a cara i això és un gran avanç. De fet, eh, hi ha les dues contraposicions, perquè hi ha aquest cara a cara que tu menciones, però també hi ha tot aquell moviment que és el germen de, del 15M, que és tota l'acció que s'ha portat a terme a través de la xarxa. Eh, de fet, doncs, a través de les xarxes socials hi havia aquelles etiquetes que era Spanish Revolution o Catalan Revolution, i, i que han mogut moltíssima gent al final. Sí, sí, però és, però és això, és un moviment que és molt curiós perquè mh, és un moviment que serveix per convocar a la gent a les, a les places, per convocar a la gent a la barra evidentment per després, una vegada allò que s'ha eh, debatut en aquests espais, en, en aquestes places, en aquestes assemblees, per després difondre-ho. Però diguéssim que no han estat el substitut en cap moment del eh, de que és la discussió. la discussió. La discussió i sobretot les, les discussions vinculants s'han pres a la plaça i parlant cara a cara. Després la gent s'ha convocat per internet i la gent ha magnificat les decisions preses per internet i ven servir tots, tots els mitjans per difondre, ja que moltes vegades els, els, els mitjans convencionals eh, ens hem quedat eh, moltes vegades en, en més en l'anècdota que en l'explicació de les reivindicacions, no? més en, en saber que, bueno, que hi havia molta gent allà i que sí, que, i hem fet el reportatge típic d'entrevistar eh, a la senyora que havia anat al març 68 i que després tornava a la plaça amb els seus nets i aquestes coses, però que a vegades no hem intentat entendre exactament que demanaven hi ha excepcions, eh? vull dir, hi ha gent que ha informat molt bé, etcètera. però en general eh, a mi em faltava una mica aquesta profunditat, no? de saber exactament què volien, i és veritat que les xarxes socials han eh, servit perquè aquesta gent s'organitzés d'alguna manera eh, i perquè comencés tot, cal recordar que el primer dia, la primera nit a la Porta del Sol eren poc més de 60 persones les que, les que es van quedar, no? i va començar a estendre's a poc a poc i sí, finalment el Twitter ha fet fortuna la Spanish Revolution, no ha feta tanta la Catalan Revolution, però vaja, ha estat una, una manera de difusió molt important. De fet, també més important aquesta part part que dius tu d'autocrítica que s'ha de fer des dels mitjans de comunicació que es podria aplicar en aquest tema dels indignats però també hi ha molts altres temes que ens quedem una mica amb la superfície amb l'impacte, amb allò que, que més ens crida l'atenció i que ho expliquem al moment però que després l'anàlisi doncs, és més difícil de trobar-lo entre la premsa en televisió, etc. I els indignats doncs, també s'han indignat pel tractament que, que han tingut en els mitjans de comunicació i per això també volíem ressaltar doncs, aquest llibre no? De, de tenir una oportunitat d'aprofundir una mica més, que a vegades, bé, moltes vegades no ho fem en el nostre dia a dia. No? Sí, jo, jo crec que mi, eh, ells han dit alguna vegada això de que el cinquè poder, que és el de les xarxes socials, està acabant amb el quart poder, que és el de la, el de la premsa i el de les mitjans de comunicació convencionales tal i com els entenem. Jo no estic eh, d absolut d'acord amb això, entre altres coses, perquè les xarxes socials tampoc tampoc aporten cap profunditat d'anàlisi, aporten molta immediatesa, això sí. El problema és que la premsa convencional, eh, i estic parlant en aquest cas, sobretot de la premsa de, en paper, perquè la ràdio i les televisions eh, encara teniu el, el procés de la immediatera no? no es pot competir la premsa amb, amb els mitjans de comunicació eh, com la televisió i la ràdio que sou molt més immediats no? però la premsa s'hauria de reconvertir alguna d'alguna manera i no, no es pot pot continuar oferint les mateixes notícies que han oferit ja altres mitjans molt més ràpid eh, sense oferir un punt d'anàlisi, que jo crec que és el que hauria de ser el, el fet diferencial. El que passa és que, clar, avui estem passant per una crisi eh, en el sector de la premsa, que és també reflecteix del, de la crisi general que hi ha, amb, amb més de 8.000 periodistes acomiadats, amb els diaris que es continuen fent de cada vegada amb menys mitjans i amb menys anàlisi, i amb menys pàgines, eh, a la qual cosa, clar, la reflexió, el tret diferencial que hauria de, de canviar el, el periodisme, diguéssim, professional del periodisme eh, aficionat que es pugui fer a la xarxa social eh, amb aquesta immediatesa on els blocs eh, no hi és, i tal volta és que els periodistes també estem fent a vegades estem fent malament la nostra feina no? en el sentit que que de vegades simplement estem explicant el què i no estem explicant el per què no? que jo crec que és el que hauríem el gran interrogant que hauríem de respondre sempre els periodistes és el per què passen les coses eh, i no només el què evidentment eh, un resultat d'un partit de futbol no el pots canviar però, però totes les altres coses més o menys si les pots explicar d'una manera o d'una altra que facin entendre al teu lector eh, això, el, el per què passen les coses i això és el que volíem una mica eh, amb aquest llibre, intentar Fer interrogants i intentar eh, explicar per què hi ha gent al carrer, perquè ha gent que es, que es mobilitza, perquè ha gent que continuarà fins tot gent que, que ha deixat la feina, gent que, que no s'havia manifestat mai que ha de ser manifestat, etcètera, no? i cada s'ha manifestat, etc. I això és el que intentem. Doncs bé, com dèiem, intentem interrogar-nos sobre els motius que han portat a tota aquesta generació i doncs, a manifestar-nos a tots plegats perquè al final trobem moltes persones que diuen doncs jo també estic indignat, no? tot i que no hagin acampat o tot i que no hagin anat a una manifestació sí que sentim popularment de dir, és que tots tenim motius per indignar-nos, no? Això és una frase que després l'hauríem d'analitzar, de, no? De dir, sí, però què és el que fas també per canviar o què és el que fem no?, per canviar-ho? Sí, jo crec, que, jo crec que la postura de la indignació, eh, de la indignació no compromesa, és, és fàcil, diguem-ne. Vull dir, jo entenc que tothom tingui motius per estar indignat, i és veritat. El que passa és que tampoc no no hem reflexionat prou eh, sobre mm, fins a quin punt hem consentit arribar al punt on estem. No? Eh, és veritat que ha molta gent que es manifesta per primera vegada a les places i que comença a fer tal, però és que fins ara mai havíem tingut una xifra de d'atur eh, a la crisi dels anys 80. Havíem tingut una xifra de d'atur tan alta i mai havíem tingut una xifra de d'atur juvenil tan elevada amb, amb una de les generacions més formades de la, de la història. No? Eh, clar, això està fent que els gent que no s'havia manifestat mai ara vagi a les places, però també està fent que, que clar, que, que molta gent s'ha pogut sentir indignada, perquè és veritat, per primera vegada la, gener, la, la generació de gent jove em refereixo a la gent que té menys de 40 anys eh, és perfectament conscient que per primera vegada en la història de la democràcia en, en aquest país viurà pitjor que la generació precedent, que la generació dels seus pares no? i aleshores no sabem si aquesta, aquesta protesta, aquesta indignació és motivada per aquest fet només o si hi ha uns altres components ideològics al darrere, és a dir, la pregunta és si les coses anessin econòmicament una mica, una mica millor eh, no sé fins a quin punt hi hauria indignació social o no i uh -huh. uh, hi ha hagut retallada de drets molt grans abans de la crisi econòmica uh, que ningú n ha parlat dir, hi ha hagut un empobriment de la qualitat democràtica però ningú parlava de, de, de la democràcia real, per exemple al 2007, no? uh -huh. o, o molt poca gent en parlava uh, ara resulta que sí, que s'han modificat no sé si només és per l'economia o si tot aquesta gent que, estava, que està molt poc polititzada serà reconvertida després de cap a altres moviments i continuarà la seva, la seva lluita eh, per altres canals. És veritat que Catalunya és molt diferent, el moviment associatiu és molt fort sempre i que hi ha molta gent que està en molts moviments que també està en el moviment indignat i també ha estat a les places. Però jo crec que entre tots plegats hauríem de reflexionar sobre si és que ara simplement clar, ens han tocat la butxaca i per tant ja hem dit prou o si eh, tota aquesta retallada que, que hem anat patint al llarg del temps ara simplement és un esclat jo crec que fa molt temps que ens estan retallant la, la democràcia per molts costats i que no hem fet prou entre tots com per evitar potser, potser arribar a la situació de les places si haguéssim eh, fet coses abans talvolta el moviment del 15M hauria estat articulat d'una manera des de fa molt temps i moltes de les coses que es demanen ja s'haurien aconseguit Bé, doncs, com dèiem, per analitzar tot plegat, perquè, com dèiem, doncs, les presses a vegades no, doncs, no són bones conselleres, per analitzar-ho tot, doncs, al proper, a partir del proper divendres dia 1 de juliol ja podrem comprar aquest llibre, La primavera dels indignats, que ha escrit Sebastià Benassar i amb el qual hem parlat. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.